Gir deg en lusing, en smøkk på øret Sånn at du hører til FN når vi gjør det Legg kortene på bordet, sånnheten skal frem Fakta på lørdag, vi har aldri råkket jam Sankt har aldri vært på fast. Han har vært hjem som en dama fast er like som opera og drama Sankt er like kjedelig som bingo Men en gång var han faktisk med i limbo På en klassefest Fem stykker møttom Sankt synes det var helt snittig grått Irriterende som en flott Beskriver folk Sankt Gutten er dømt til å misslykkes Ikke noe langt Slussa cola Det snår dieten av Det er så rart at han blir feit Jeg trenger ikke å forklare Alkohol? Nei Ta det vekk Sitte heller å spille CS Planlegge et tek Oppe det er ganske frekk Aldri gått lykt Har du vært populær? Kanskje fordi Jeg går med klær av lær Har alltid vært sær Gjør ting folk ikke like Som å spisa buset Eller ting fin i truse jeg Er alltid Inn i huset Du ser meg aldri ut Sitte å spille data da Kose med en krut Kjenne to stycker, dama og Martin Jeg prøver å være artig Kalle en battin. St. Andreas, tror jeg er døylig, tror jeg er felfri, men har aldri fått en dame på gli. Vært sammen med dama mi i ett og et år, har aldri vært løkki, har aldri fått søkki, aldri fått fukki, Kolma meg uheldig, eller kanskje usikker. Mikrofon mikrofonen är stinen vi kan tigga bort jamombra og stocka på ord avne bake mena fikito mor live mitt er et levande mare vi mobbas och sparkas och får sån dritt varje dag men med utseende mitt så ska inte axlag Vi ser vi syna olle ingen känner oss vi ser vi åter bråkar men tör aldrig att sloss Vi ser vi syna olle ingen känner oss vi ser vi åter bråkar men tör aldrig att sloss vi ser vi, vi, vi rocka fast vi sier at vi er best i test, ja hvorfor det? Men sannheten er, i stedet for å feste, bruker vi fritida og våres tid å be. Yo! Jeg har aldri sprit eller øl, Så det for å få status og skryt av meg selv. Jeg har aldri hurt eller kysset en jente, jeg spurte om en klam. Hun sa, fuck you, hva er det du forventer? Vi sier vi er kjent, spør du broren min, så er jeg en bekjent, jeg trodde jeg hadde talent. Trodde jeg trodde var potent Jeg innså det sent Jeg er inkompetent Gi meg Når det gjelder så lage ståk Men har aldri fått bank For jeg stikk når det blir bråk Jeg barberte meg på hodet For å bli kjett Kanskje fikk jeg komme på fast. Men har ble aldri bedt Har aldri fått meg dame Bestillet sex på nettet Jeg dinner på fete Jenter med bart og raster flette Jeg sier jeg har ikke fire Jeg så formt At folk begynner å flire Jeg svetter så mye At jeg slipper å dusj jeg ville ha skapt så jeg gikk på et kurs Jeg ville ha blitt hegger, så jeg kjøpt på Skaturs Ble tatt av politi og ble personlig i konkurs Myten om Jan Kåre har alltid vært en bluff Egentlig er det Jan Kåre som er tøff Vi har aldri skjått Kåre, det er han som har slått oss Da blir jeg ganske redd, og jeg svitter som en boss Livet mitt er trist, jeg er en dårlig humorist Men håpet er der om at alt går bra sist Vi ser vi kjenner alle, ingen kjenner oss. Vi sier vi ofte bråker, men tør aldri å Vi sier vi kjenner alle, ingen kjenner oss. Vi sier vi ofte vi bråker, men tør aldri å slåss. Vi tør aldri å slåss. Vi sier vi kjenner alle, men ingen kjenner oss.